Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lah wa may an Muhammadan abduhu ورسو الدو اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرح الامور المقدسه طه كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار para muslimin al ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa taala semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari pertanyaan Terkait dengan hukumul islam Fisufiyah yaitu hukum Di dalam syariat islam Tentang Terekat atau kelompok terekat sufiah Maka dijawab oleh Asyik As Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Bahawa Sufiah Itu banyak Menyelisihi perkara-perkara Di dalam syariatul islam bahkan penyelisihan itu menyentuh dalam perkara-perkara akidah. Di antaranya adalah yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yaitu membolehkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang telah meninggal dunia yang diyakini sebagai wali-wali Allah. Maka ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti apa yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah firman Allah Taala dalam surah Yunus ayat 106. "Walā tad'hu min dhu'ni Allāhi mā la yinfauka walā yadrūka fa'in fa'alt fa'inna kā idham min alẓālimin". Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Taala yang tidak memberi manfaat, tidak pula memaduratkannmu. Jika engkau melakukan hal itu Maka engkau termasuk orang-orang yang Zalim Naam. Dan kesyirikan adalah Kedoliman yang besar Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan itu Adalah kedoliman yang paling besar <tuh> Naam. Kemudian Sabda Nabi kita S.A.W. di dalam riwayat Imam Bukhari taala Kata beliau man mata wa huwa yad'u min dunillahi liddan dakhalan nar barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah taala sebagai tandingan selain Allah maka dia pasti masuk ke dalam neraka na'am maka berdoa kepada selain Allah adalah sama dengan mengambil tandingan di sisi Allah taala dalam beribadah dalam beribadah yaitu berdoa Kemudian yang kedua Di antara penyimpangan Terekat sufiyah dalam syariat Islam Dalam dinjauan Islam Bahwa mereka meyakini Allah Ta'ala Di mana-mana Zat Allah di mana-mana Maka ini menyelisihi Ayat-ayat Al-Quranul -ayat -ayat Al Karim Yang menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit istiwa ala arushi tujuh tempat di dalam Al Quranul Karim Allah subhanahu wa taala menetapkan dirinya zatnya bahwa Allah taala guninggi di atas arusnya di atas langit ketujuh enam dan tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu di mana mana. Naam. Tapi kalau kita mengatakan Ilmu Allah Mencakup di mana-mana Maka itu benar Itu benar Karena tidak ada sedikitpun yang tersembunyi Di sisi Allah Ta'ala <tuh> Sekali lagi mengatakan Zat Allah di mana-mana Itu Keliru dan berbahaya Naam. Keliru dan berbahaya barakallahu fikum sehingga sebagian mereka dengan kalimat itu mengatakan seperti Ibnu Arabi dan juga yang lainnya mereka mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wama allah illa rahibun bi kanisa tidaklah anjing babi kecuali itu terdapat padanya sesembahan kita Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala Naudzubillah Karena mereka meyakini bahwa Allah di mana-mana Sehingga ini keyakinan yang kufur Yang dikenal dengan akidah al-hululiyah Iaitu Allah bisa melebur di dalam tubuh Atau dalam sebagian makhluknya Wal-iyadzubillah ini kekupuran Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Bisa melebur Menyatu dengan hambanya Dengan makhluknya Ini kekupuran Nah Sehingga ini mengolo-olo Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini keyakinan Hululiyah Naam, maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha agung dari semua itu. Naam, maha besar dari segala keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari syariatul Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga kita telah membacakan bait syair dari seorang Ibnu Arabi dia mengatakan, "Robbu, abdun wal abdu Robbi. Robku adalah hamba, hamba adalah Robku." Panas Allah S.W.T. Walafiyah. Enam. Kemudian diantara penyelewengan daripada kaum Sufiyah, kebanyakan mereka yakin dunia Allah khalqat dunia liajli Muhammadin Sallallahu Sallam. Bahawa Allah menciptakan dunia ini karena sebab Muhammad. Wahada yuqaliul Quran. Ini adalah menyelisih Al Quranul Krim yang Allah Taala berfirman wama khalakul jinawal insai lali abudun. Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Aku. Dan nah, sehingga dunia dan seluruh alam semesta ini seluruh makhluk itu dicipta karena dalam rangka Kemurnian ibadah Dalam rangka Kemurnian ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Maka Diciptalah seluruh makhluk Jadi Tidak benar kalau Mak dunia ini dan makhluk Yang lainnya dicipta karena sebab Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ini gulu berlebihan Barakallahu ya, fikum Sehingga mereka ini memiliki berbagai macam Sifat-sifat ya, Ucapan-ucapan yang berlebihan Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Seperti yang sering kita ulangi ucapan Seorang tokoh Sufi Al-Busiri dalam kitabnya Qasidahnya Al-Burdah Dia mengatakan Bahawa Ya Akram Al-Khalq Mali man aludhu bihi siwaka Indal hululil hadithil amami Dia mengatakan bahawa Wahai makhluk yang paling mulia Ia dalam rangka memuji dan meninggikan Nabi kita s.a.w. tetapi Berlebihan dan jatuh ke dalam Kekuburan Ucapan yang kubur Dia mengatakan aku tidak punya siapa-siapa dalam berlindung dari segala musibah-musibah yang terjadi melainkan hanya kepadamu wahai Muhammad wal ini qasidah yang diucapkan oleh seorang tokoh sufi dan di Indonesia sangat dikenal dengan qasidah burdahnya bahkan dihafalkan di pesantren-pesantren sufiyah ini. Naam, mereka menghafalkannya dan Mengagungkan penulisnya dan membantah orang-orang yang menyalahkannya. Nampaklah ofikom maka ini guluh ya al al al laud kata aludu itu berlindung ya berlindung itu adalah salah satu bentuk ibadah isti'anah isti'adah meminta perlindungan hanya kepada Allah meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa taala Maka dia mengatakan bahwa aku tidak punya siapa-siapa dalam rangka berlindung dari segala musibah yang terjadi melainkan hanya kepadamu, Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dia mengatakan, fa inna min judika ad dunya wa darratah, wamin ulumika ilmu Llahi wal kalam. Nam, dia mengatakan bahwa di antara kedermawananmu Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di tanganmu dunia dan segala kemadrotannya, dunia dan segala kemadrotnya ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu wasallam. La huwalala kuwait illa billah. Namp, ini kedudukannya sama dengan Allah. Waliyadz Wa inna min ulumika ilmuillahi walqalam dan sesungguhnya merupakan ilmuMu adalah ilmu tentang Lauhil mahfud dan ilmu tentang kolam pulpen ya. jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak menciptakan sesuatu, segala sesuatu dari makhluknya Allah perintahkan kepada pulpen, al-kolam sehingga di sini dalil sebagian ulama bahawa makhluk yang paling pertama dicipta oleh Allah adalah kolam pulpen Penah ya lalu Allah katakan kepada penah itu "Uktub ila ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah" wahai pulpen tulislah segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat ya sehingga pulpen itu menulis segala sesuatu yang terjadi dan menjadi takdir Allah di Lauhil mahfud yang gaib yang rahasia tidak ada siap seorang pun yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu Wata'ala Naam Maka dia mengatakan Al-Busir dalam Qasidahnya ini Bahawa Rasulullah Memiliki ilmu tentang lauhil Mahfud dan ilmu Tentang Al-Qalam Alaikumussalam Naam, maka Barakalawakum, ini gulu Ya, berlebih-lebihan Kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Maka beliau ketika hendak meninggal dunia alaihissalatu wassalam, mewasiatkan secara khusus barakallahu fikum. Dan hadith ini hadith yang masyhur dan ma'ruf diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, Rasulullah sebelum meninggal dunia di akhir hidupnya, diantara wasiat dari wasiat-wasiat beliau yang terpenting adalah, Beliau mengatakan kepada para sahabat. Naam, apa kata beliau? La tatruni kama ataratinnasara Isa bin Maryam. Faqulu inni Abdullah wa Jangan kalian mengagungkanku berlebih-lebihan. Sebagaimana kaum Nasarah mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Ya, yaitu Nabi Isa adalah salah satu dari tiga unsur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah itu terdiri dari tiga unsur ayah, bapak, roh. Apa anak, ayah, kemudian roh kudus. Maka Nabi Isa alaihissalam salah satu dari tiga unsur. Berarti bagian dari Tuhan. Ya. Maka itu berlebih-lebihannya kaum Nasara kepada Nabi Isa alaihi Maka tak, Rasulullah sebelum meninggal dunia beliau mewasiatkan wahai para sahabatku jangan sekali-kali kalian mengagungkanku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Tetapi ucapkanlah faqulu inni abdullahi wa rasuluhu ucapkan bahwa aku adalah hamba Allah dan rasul Allah. Jadi dua-duanya barakallahu fikum. Selain Rasulullah pertama mengucapkan Abdullah, aku adalah hamba Allah. Artinya sama dengan kalian. Wajib beribadah kepada Allah. Wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah sama. Tidak ada bedanya antara kita dengan Rasulullah dalam hal al -abad. ya Dalam hal sebagai hamba dan Menghambakan diri hadapan Allah Tidak ada bedanya Tetapi bedanya adalah Dalam hal beliau sebagai Rasul Dalam hal beliau sebagai Nabi dan Rasul Dan kita bukan Nabi dan Rasul Dan Nabi dan Rasul wajib Dimuliakan, diagungkan Sesuai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang paling bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jangan tersamarkan Antara mengagungkan, Memuliakan Dengan Menjadikannya sebagai Tuhan Ya Jangan tersamarkan Antara mengagungkan Seseorang yang memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjadikannya Mengkultuskannya Sampai pada tingkat ketuhanan Waliyadubillah Ya Ya Maka Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah yang beliau tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 Maka demikian ikhwan fil din Oh segala hal-hal yang berlebihan yang sangat banyak ya di Dikultuskan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Rasulullah sama sekali tidak rido dengannya Salah satu hal yang penting Untuk kita ingatkan Barakalofikum Pada kesempatan yang Berbahagia ini Yaitu apa yang kita Kenal di Indonesia Salah satu kitab, kalau tadi Saya contohkan kitab Al-Burdah Al Penulisnya Al-Busiri Yang itu di Indonesia sangat Diagumkan, bahkan Kitabnya tersebut dihafalkan Khusidah-khusidahnya oleh di pesantren-pesantren Nah, selain dari itu Ada lagi yang lain, yaitu Kitab yang sangat terkenal di negeri kita Di Indonesia adalah Ya, khususnya di Sulawesi Nah, orang-orang Bugis dan yang uh, Semisalnya Yang dikenal dengan kitab Al-Barzanji Abu Ja'far ja Al-Barzanji Nah Barakalafikum dia menulis kitab al-barzanjinya, yaitu bait-bait syair yang memuji, ya bersalawat dengan memuji puji-pujian kepada Nabi kita saw. Yang juga terdapat banyak penyelewengan, penyelewengan dari syariatul Islam. Nah, bahkan banyak mereka lebih menghafalkan Barzanji daripada Al-Quran, lebih membaca Kitab Barzanji daripada Al-Quran. Nam, lebih memuliakannya daripada Al-Quran. Ya, banyak dari mereka menghafal Barzanji tapi tidak pernah baca Al-Quran. Karena Salawatullahalaihi wasallam. Maka saya ingin uh, menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin-poin yang berbahaya. Ya, ketika diyakini yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Naam. Dan banyak dari ustaz-ustaz kita alhamdulillah nulis ya dan dalam ceramah-ceramah mereka menjelaskan tentang kitab tersebut. Naam, namun uh, tidak mengapa pada kesempatan yang berbahagia ini saya nukilkan beberapa kekeliruan dan penyelewengan yang terdapat di dalamnya di antaranya adalah uh, ucapan yang ada di dalam kitab Al-Barzanji menyatakan fika ka ahsan tu dzanni ya basyiru ya nadhiru fa'idni wa ajin ya mujir minas minas sa'id ya qayyasi ya maladhi ya fi maladhi fi muhimmatil umuri. Naam. Dia mengatakan Padamu sungguh aku telah berbaik sangka Wahai Muhammad Wahai pemberi kabar gembira Wahai pemberi peringatan Maka tolonglah aku Dan selamatkanlah aku Wahai pelindung dari neraka Sa'ir ya, ya mujiru minas sa'ir Ya mujiru minas sa'ir Wahai engkau Muhammad Yang melindungi dan menyelamatkan Dari neraka sa'ir Ya goyati ya maladhi Nah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penolong, sebagai pelindung dari segala mara bahaya. Nah, dalam perkara-perkara genting, maka Rasulullah sebagai tempat berlindung. Waliyadu billah. Ini di dalam Al-Barzanji. Fika <tuk> khada ahsan tudhani, ya bashiru ya nadhiru, fa'agithni wa ajin ya mujiru minas sa'iri ya ghayathi ya maladi fi muhimmatil umuri. Karena sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berlindung dari musibah yang terjadi. Naam, dalam keadaan Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya, dalam keadaan Rasulullah telah meninggal dunia barakallahu Maka ini keyakinan yang berbahaya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia, roh beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia, tempat yang tinggi, dan tidak mungkin roh itu kembali barakalobikum di dunia ini. Tidak mungkin roh siapapun dia, ya. Nabi nabi kita sekalipun rohnya tidak akan kembali di dunia lagi. Naam. Maka keyakinan bahwasanya roh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hadir ya, yang juga ini kesalahan yang kedua yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji yaitu ketika bersalawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwa roh Rasulullah datang hadir di tengah-tengah majelis Salawat tersebut Nah Roh Rasulullah hadir di tengah-tengah majelis Orang-orang yang bersalawat tersebut Sebagian mereka mengatakan bahkan Yang hadir pula adalah Jasadnya ya Berselisih di kalangan mereka Ada yang mengatakan hadir pula jasad dan rohnya Ada yang menyiakininya Bahawa yang hadir Hanyalah rohnya saja Nah, maka ini keyakinan yang gulu barakahlofikum roh rasulullah tidak akan hadir. Nah, kerana rasulullah saw ya, telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, nah, bahwa orang yang telah meninggal dunia rohnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang hadis bara' ibnu azib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan Proses kematian setiap manusia dari awal sampai rohnya itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian roh itu dikirim kembali ke dalam jasadnya di alam barzakh, sehingga tidak ada roh yang kembali ke dunia ini. Kalau ada yang mengatakan demikian itu adalah tipu daya syaitan. Ya, itu syaitan atau iblis yang menyerupai seseorang naam untuk membuat kerusakan dalam akidah. Ya, untuk merusak akidah umat Islam. Naam, maka barakallahu fikum ini hal yang berlebihan, Gulu Demikian pula terdapat di dalam Al-Barzanji mengatakan bahwasanya Ayah dan ibu Rasulullah Sallallahu Sallam adalah penduduk surga. Ayah dan ibu Rasulullah adalah ahlul iman ahlul jannah. Dan itu tidak benar, karena hadit yang sahih dengan sangat terang Rasulullah Sallallahu Sallam sendiri yang ketika ditanya tentang ayahnya dan juga ibunya Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan ayah dan ibunya di dalam neraka sehingga tidak mesti seorang Nabi, ayah dan ibunya harus dikatakan penduduk surga nah, demikian pula sebaliknya, anaknya seorang Nabi, tidak mesti juga dikatakan sebagai penduduk surga Nabi Nuh AS, anaknya penduduk neraka nah, istri dari nabi nabi siapa nabi nuh na'am yang istrinya ahlun nar ya barakallahu fikum maka demikian pula nabi ibrahim ayahnya nabi ibrahim alaihi ya na'am maka demikian pula rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menetapkan bahwa ayah dan ibunya adalah min ahlinnar. Naam. Ya. Walaupun sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya telah sampai dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yaitu dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan dan kekufuran. Nah, maashirul Ikhwa rahimani warahimakumullah dan berbagai penyelewengan penyelewengan yang banyak yang terdapat di dalam kitab al-barzanji maka tidak pantas bagi kaum Muslimin untuk kemudian mengkultuskannya bahkan menjadikannya sebagai kitab yang lebih afdal daripada Al-Quran. Namp, ya butuh untuk kita mempelajarinya. Karena itu isinya adalah tulisan ya, karya tulis sebagaimana kitab-kitab yang lain. Bukan uh, sama dengan Al-Qur'an atau hadis ya atau wirid-wirid la itu tulisan karya tulis ya berupa syair-syair. Naam yang kemudian dikenal dari zaman ke zaman. Naam. Para kalifikum demikian ikhwani fidina azakumullah walhasil dalam syariatul Islam kita diharamkan untuk Berlebih-lebihan Gulu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu menyerupai kaum Nasara Yang berlebih-lebihan kepada Nabi Allah Isa alaihi Salam Bahkan Asyik juga Menjelaskan bahawa diantara Penyelewengan Kaum Sufiyah ini Meyakini bahawa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad itu dari cahaya Allah. Jadi Rasulullah tercipta dari cahaya Allah. Ini juga kekeliruan. Naam. Penyelewengan dari syariatul Islam. Wa annahu khalaqal ashyaa' min nurih. Dan bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dari cahayanya. yakni dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Jadi Allah menciptakan Muhammad dari cahaya Allah. Kemudian segala sesuatu itu tercipta dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Fahadha guluh. Dan ini berbahaya. Wahadha kulluhu mukhalifun lil-Quran. Semua itu menyelisihi Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman. Idh qala rabbuka lil-malaikati inni khat inni. Ketika Allah Ta'ala Menyatakan kepada para malaikat Sesungguhnya aku Menciptakan manusia Dari tanah yakni Adam alaihissalam Fa'adam alaihissalam Hua awalul makhlukat minal bashar Khalaqahu mintin Wa min bashar al bashar Al-qalam Ba'dal arsh wal-ma' le kaulih sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma khalaqallahu alqalam rawahu Ahmad at-Tirmidzi wa qala Hasanun sahih maka Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah taala yaitu dari tanah adapun selain daripada manusia makhluk yang pertama dicipta Allah adalah alqalam yaitu pulpen setelah ars dan air. yakni maksudnya yang jadi ada perselisihan di kalangan ulama mana yang lebih dulu makhluk yang pertama apakah pulpen atau arsy Allah taala. Ada perselisihan di kalangan ulama. Karena hadis yang dinukilkan oleh beliau di sini sabda Rasulullah inna awwala ma khalaqallahu al-qalam sesungguhnya awal yang yang Allah ciptakan adalah pulpen di dalam riwayat yang lain, yaitu awal yang Allah ciptakan pulpen pada ketika itu Allah Taala di atas arusnya, ya sehingga laporan tersebut menunjukkan bahwa arus terlebih dahulu, arus duluan diciptakan daripada pulpen. Nah, ini yang menjadi pendapat penulis rahimahullah Taala, ya bahwa pulpen itu dicipta setelah arus dan air. Air yang dimaksud adalah Sebagaimana yang sering kita Singgung atau kita jelaskan Di atas langit ketujuh Itu ada air Yang ketebalannya antara permukaan Dan dasarnya Itu seperti tebalnya Antara bumi dengan langit pertama Ya enam Maka subhanallah Allah maha besar, Allah maha tinggi Maha segala-galanya Kita tidak mampu Mengukur Allah dengan akal kita, dengan ya, logika kita, tidak akan mampu. Sehingga kita cukup beriman bahwa Allah di atas langit beristiwa meninggi di atas arusnya cukup, dan tidak kita mengatakan Allah itu di mana-mana, zat Allah di mana-mana. Kita tidak mengatakan demikian, tapi kita mengatakan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. ar rahman al-Arsh istawa, Thumma istawa al-Arsh. Dan seterusnya dari ayat-ayat Atau tujuh ayat di dalam Al-Quran Naam Walhasil barakalafikum ini khilaf di kalangan ulama Imam Al-Albani berpendapat dengan Dohir hadis bahawa makhluk yang pertama Adalah pulpit Kemudian setelah itu arus Walhasil Tidak benar Jika dikatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad adalah dari Cahaya Allah dan kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Adapun hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu nurun nuru nabiyyika ya Jabir, faqala anhu ulamaul hadis la sanadahu huwa wa batilun. Adapun hadis yang mengucapkan bahwa awal apa yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu Wahai Jabir, hadis ini hadis palsu dan hadis yang batil. Naam, jadi ketika orang-orang mau membenarkan keyakinannya, maka mereka mencari hadis, membuat hadis-hadis palsu. Ya, untuk melegalkan dan menguatkan keyakinannya. Dicarilah lafaz-lafaz ya untuk membenarkan dan dijadikan itu sebagai hadis dari Nabi kita saw. Naudzubillah. Dan ini Rasulullah saw telah bersabda dalam hadis mengancam orang-orang yang seperti, ini iaitu ya? tempatnya di dalam api neraka. 6. Falsyata bawa maka adahu nar mangkada ba alaiya falsyata bawa maka adahu mina yang berdusta atas namaku membuat hadis-hadis palsu. Maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. 6. Nah, maka Barakalofikum. Alhamdulillah Islam ini mulia. Islam ini dijaga oleh Allah Taala dengan diutusnya di seluruh zaman di setiap zaman para ulama-ulama alul hadis yang menjernihkan agama Allah dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang doib, hadis-hadis yang mungkar dijernihkan dan dibersihkan oleh mereka oleh para ulama alul hadith Kita bayangkan barakallahu jika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan di setiap zaman adanya ulama-ulama alul hadith maka bagaimana ya keadaan Islam akan ternodai barakallahu dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijernihkan. Ya, akan tetapi dengan hikmah dan keutamaan dari Allah taala. Naam dan uh, di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus menciptakan para ulama-ulama robbaniyin, ahlul hadith Barakallahu fikum. Dan itu uh, janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal 'ilam min kulli khalafin 'uduluhu." Yang puna anhu tahriyal ghalih, wantihalal, mubtilin, watawilal, jahilin akan memikul amanah ilmu ini di setiap zaman. Orang-orang yang adil, para ulama, mereka itu selalu ada di setiap generasi di setiap zaman. Enam, yang dalam hadis lain disebut dengan atoiq al mansuro al firkatun najiyah, kelompok yang ditolong oleh Allah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. 6 nah, demi kenni hadirin fi din asakumullah wabarakatuh maka ini diantara poin-poin yang merupakan penyelewengan daripada uh, kaum subiyah 6 nah. jika belum azan kita lanjutkan satu poin terakhir belum ya baik yang terakhir yang disebutkan oleh asy-syekh rahimahullah Wahmin al-muhalafat عند السوفيا الندور للأولياء والطواف حول قبورهم. Yaitu bernazar terhadap wali-wali Allah dan tawaf di kuburan-kuburan mereka. Kemudian binail al-direhah alal kubur membangun bangunan-bangunan di atas kuburannya untuk berdoa, melakukan ritual-ritual tertentu, waladkar ala sifatin wahyatin lam yashra'ah Allah wa Rasulu. Dan membuat zikir-zikir Dengan sifat dan bentuk Yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Bahkan Mereka berjoget ketika berzikir Naam ya, Saya sendiri pernah menjalani hal itu Sebagai apa, pengalaman Saya telah bertobat kepada Allah Dulu saya Dan orang tua saya Dan kakek-kakek nenek ke atas Semua memiliki keyakinan uh, Torekat Halwatiyah nah, enam ada namanya terekat halwatiyah dulu yang kita diajarkan berzikir itu dengan memukul pah ya, sambil joget dan itu saya lakukan Barakah lebih dengan gerakan-gerakan tertentu yang mereka buat tarik ke kanan buang ke kiri dan seterusnya sambil mengucapkan la ilaha illallah ilallah ilallah yang ujungnya nanti hu hu hu hu ya. Kemudian wanitanya berdiri joget sambil bertepuk tangan. Naam. Itu yang dilakukan nauzubillah. Ya. Akal sehat, logika yang sehat tidak bisa menerima bahwa itu suatu kebenaran. Naam, anak kecil pun tahu kalau itu kesalahan dan kekeliruan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka barakallahu fikum. Mereka dan di Indonesia sangat menyebar. Ya. Keyakinan-keyakinan ini dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini sehingga membutuhkan untuk dijelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat yang belum mengetahui hal ini. Wallahu taala a'lam lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika